Аєм, а ям о, заїло, прокоментував Іван. Майя з роззявленим ротом дивилася на екран. Екран сіпало у петлі. Голос Кена Вілбера повторював з колонок Айм, а ям, неймовірно промовила вона. Ти зрозумів, що сталося? «Дай перезавантажу його!» – відіпхав їй Іван. «Зачекай! Ти вдумайся, що сталося!» «А що сталося?» Комп'ютер потрапив у стан «біг-майнд», про який говорив Вілбер. «Наш комп'ютер щойно усвідомив себе, знайшов своє «я». «Прикинь, воно працює!» Іван не довіряв її захопленням. «Ти усвідом. Комп'ютер зрозумів, що він існує. Це саматхі